Діодні вікна, об'єм засунутий в голову, як площина без дна, Для обмежених без границь, бездонність у рамках, дивись. Це наш загальний розум, це місце здійснення всіх злочинів, Але там немає більше жертв, одні коти, такі, що й самі постраждали, Але сторицею віддали, Щодень виходять на роботу у наші сни. Там серед дня, за заплічні ночі, Вони майстри, де розум розкладений на шахівниці, А чорний і білі грають водне. Правильне чергування світла і тіні, І ви перелистуєте себе у відтінках, Зупиняючи кожну мить, де вже немає, А чи було життя – Занадто багато людей, і всі вони ворушать губами, хочуть говорити, мовити, оповідати, віщати. Я дивлюся на поверхню цієї рухливої каламуті, і чую, крик куми в тумані, розпачливий відразу на два боки, коза, зірвавши ретязь, повіялась у шкоду, а кум подався до Сибіру качати нафту москалям.